Cetvrtko. Svibanje 1212. godine. Na dvor Francuskog kralja Filipa 2. Augusta u Saint-Denis pored Pariza pojavio se dječak po imenu Stefan ili Stjepan. Dječak je bio star 12 godina, rodom iz malenog grada Kloa. Na dvor je došao s pismom za Francuskog kralja, kojemu mu je dao dok je čuvao ovce, tvrdio je dječak sam Isus Krist. U pismu se tražilo od dječaka da ostavi ovce i krene propovijedati odlazak u križarski pohod. Kralj Filip ii August nije bio impresioniran dječakom i rekao mu je da se vrati kući. Dječak je odlučio ne poslušati kralja. Ostao je u Sendeniju i ispred vrata tamošnje opatije počeo propovjedati polazak na križarski pohod kako bi se sveta zemlja Jeruzalem oslobodili od muslimana. Stjepan je još izjavljivao da će on sam povesti skupinu djece u pohod kako bi se spasilo kršćanstvo, te da će se pred njim razdvojiti more, baš kao što se crveno more razdvojilo pred Mojsije i da će tako oni sigurno doći do svete zemlje. Dječak je bio eloquent, i uvjerljiv. Masa ga je slušala, a dio djece i starijih krenuo je za njim prema jugu Francuske. Masa koja se kretala prema Sredozemnom moru bila je sve veća. Steven Runciman u trećem tomu svoje povijesti križarskih ratova piš. Do kraja lipnja djeca su se okupila u van domu. Suvremenici puni strah govorili su o 30 tisuća. Niti jedan od okupljenih nije bio stariji od 12 godina. Sigurno ih je bilo nekoliko tisuća, pridošlih iz svih dijelova zemlje, neki od njih jednostavni seljaci, kojima su roditelji dopustili da krenu na taj veliki pohod. Ali bilo je tu i dječaka plemenitog roda koji su se iskrali kako bi se pridružili Stjepanu i njegovoj slijedbi manjih proroka, kako su ih nazivali kroničari. Bilo je također među njima i djevojaka, nekoliko mladih svećenika i starijih hodočasnika, neke je privukla pobožnost druge možda samilost a ostale zasigurno i udio udarovima kojima su svi bili obasipani skupine su se nagurale u grad svaka sa svojim vođom koji je nosio borbeni barjak francuskog kralja koji je Stjepan uzeo kao znak pohoda grad ih nije mogao sve primiti i oni su se utaborili na okolnim poljima Odlazak Stjepana i njegovih brojnih sljedbenika spominje se u desecima kronika. Riječ koja se koristi da bi ih se opisalo je puer je latinska riječ za dječaka ili mladića. Pitanje je jesu li svi sudionici tog pohoda bili dječaci mlađi od 12 godina. Na primjer njemački povisničar Peter Redec smatra da riječ Puer zapravo označava klasu siromašnih seljaka bezemljaša i nadničara u kojoj su bila gotovo sva godišta. Vjerojatno je značajan dio onih koje je poveo Stjepan bio iz te klase, ali vjerojatno je on okupio i veliki broj djece. U kronikama iz tog vremena spominju se primjeri kada su roditelji zatvarali djecu kako bi ih spriječili da krenu za Stjepanom. Nakon mandoma okupljeno mnoštvo krenule na jug. Najbrži put do svete zemlje vodio je preko sredozemnog mora. Njime se izbjegavalo dugotrajno putovanje kopnom. dom se nalazi na rijeci Loari, jugozapadno od Pariza i put do juga, do velike luke Marseille, bio je dug. Steven Ranciman piše... Skoro svi su oni putovali pješice, ali Stjepan, kako je to priličilo vođi, inzistirao je da se njemu naprave veselo urešena kola s nadstrešnicom kako bi ga se zaštitilo od sunca. Pored njega jahali su dječaci plemenita roda, svaki dovoljno bogat da posjeduje konja. Nitko nije zamjerao što nadahnuti prorok udobno putuje. Baš suprotno, prema njemu se odnosilo kao prema svecu i pramenovi njegove kose i komadići odjeće sakupljani su kao dragocjene relikvije. Krenuli su putem pored Tura ili ona prema Marseju. Bilo je to teško putovanje. Ljeto je bilo neuobičajeno toplo. Hrana im je ovisila o milostinji. Suša je ostavila malo toga zadati. Voda se teško mogla naći. Mnoga djeca umrla su putem. Drugi su odustajali i odlutali kućama. Ali na koncu je mali križarski pohod stigao do Marseja. Marseji su osnovali Grci i Onjani negdje oko 600. godine prije Krista. Dali su mu ime Masilija. Taj je grad postao jedno od glavnih trgovačkih i lučkih središta zapadnog sredozemlja. Pred kraj zapadnog rimskog carstva i nakon njegove propasti, Marse je nekoliko puta poharan od Vizigota, Burgunda i Ostrogota. Veći dio ranog srednjeg vijeka bio je slabo naseljena gomila ruševina. U desetom stoljeću počeo je njegov oporavak. Krajem 11. stoljeća Marse je bio jedna od polazišnih točaka iz koje su križarske vojske kretale prema svetoj zemlji. U ljeto 1212. Stjepan i njegova sljedba došli su u Marseille. Steven Ranciman piše. Građani Marseilla ljubazno su dočekali djecu. Mnogi su i pronašli kuće u kojima su se mogli skloniti. Drugi su se utaborili na ulicama. Sljedećeg jutra cijela je ekspedicija pojurila prema Luci kako bi vidjela more koje se razdvaja pred njima. Kada se čudo nije dogodilo, nastalo je gorko razočaranje. Neka su se djeca okrenula protiv Stjepana, vjerujući da ih je on izdao i počela su se vraćati kući. Ali većina ih je ostala pored mora, očekujući svakog sljedećeg jutra da im se Bog smiluje. Nakon nekoliko dana, dva trgovca iz Marseja, zvani prema tradiciji Hugh Željezo i Viljem Svinja, ponudili su im na raspolaganje svoje brodove za prijevoz do Palestine bez naknade u slavu Boga. Stjepan je spremno prihvatio velikodušnu ponudu. Trgovci su najmili sedam brodova i djeca su se na njima otisnula na more. Proći će 18 godina prije nego što će se čuti vijesti o njima. Stjepano pohod nije bio jedini. Priča o njegovom propovjedanju i pohodu stigle su do porajnja i djeca Njemačke također su se odlučila pokrenuti. Nekoliko tjedana nakon što je Stjepan poveo svoje križare prema Marseju, dječak po imenu Nikolas, Nikola počeo u Kelnu pred svetištem tri kralja propovjedati odlazak u križarski pohod. Kao i Stjepan tvrdio je da će djeci poći za rukom ono što nije odraslima i da će se na putu do svete zemlje more ukloniti pred njima. I Nikola je okupio mnoštvo. Ono je vjerojatno bilo nešto starije od onoga koje je okupio Stjepan. U Nikolinom pohodu bilo je više djevojaka i žena. Steven Ranciman piše. Ekspedicija se podijelila u dva dijela. Prvi, koji je prema kroničarima brojio 20.000 ljudi, vodio je sam Nikola. Pratio je rajnu do Bazela i kroz zapadnu Švicarsku. Pored Ženeve, prešao je Alpe preko prijevoja monse Bilo je to naporno putovanje za djecu i gubici su bili teški. Manje od trećine družine koja je krenula iz Skelna pojavila se krajem kolovoza pred zidinama Dženove i zatražilo sklonište unutar zidova grada. Vlasti Dženove bile su spremne udomiti hodočasnike, ali onda su se pobojale njemačke urote. Dopustit će im da prenoće samo jednu noć, ali svatko tko je htio ostati u Dženovi, bio je dobrodošao. Djeca koja su očekivala da se sutra pred njima razdvoji more, bila su zadovoljna. Ali sljedećeg jutra more je bilo gluho za njihove molitve, kao što je bilo i kod Marseja. Dio sudenika pohoda, kada je vidio da čuda nema, razočarao se u Nikolu i prihvatio je ponudu Dženove i oni su postali njezini građani. Neke su velike obitelji Dženove kasnije tvrdile da potječu baš od tih hodočasnika. Jedini je dio njih ostao vjeran Nikoli. Steven Ranciman piše. Ali Nikola i veći broj njegovih sljedbenika nastavio je put. Moreće se pred njima negdje drugdje razdvojiti. Nekoliko dana kasnije došli su do Pize. Tamo su dva broda za Palestinu pristala primiti nekoliko djece koja su se s njima otisnula na more i oni su možda i došli do Palestine, ali ništa se ne zna o njihovoj sudbini. Nikola je ipak čekao na čudo i nastavio je sa svojim sljedbenicima prema Rimu. Tamo ih je primio Papa Inocent. On je bio divnut njihovom pobožnošću, ali izbunjen njihovom ludošću. Suljudnom čvrstinom rekao im je da sada idu kući. Kada odrastu, onda tek trebaju ispuniti svoje zavjete, uzeti križ i krenuti u borbu u svetu zemlju. Malo se zna o njihovom povratku kući. Skupina oko Nikola vjerojatno se krenula vraćati kućama. Koliko ih je tamo došlo, ne zna se. Što je bilo s Nikolom, također nije poznato. U kronikama se spominje da su roditelji koji su bili bijesni što su im djeca otišla na put bez povratka, tražili da se Nikolin otac uhapši i kazni. Optužba je bila da je sina poticao na sve to zbog taštine. Nikolin otac je uhapšen i obješen. Druga skupina njemačkih hodočasnika došla je u Italiju preko prijevoja Sankt Gotthard. Na putu preko Alpa doživjeli su iste one poteškoće kao i Nikolina skupina i na more su izbili kod Ankone i tamo se more nije razdvojilo, samo je maleni broj našao prijevoz do Palestine, što je s njima bilo ne zna se, ostali su se počeli vraćati kućama, samo ih se mali dio tamo i vratio. godine 1230. s istoka se u Francusku vratio jedan svećenik. Tvrdio je da je on jedan od onih mladih svećenika koji su pratili Stjepana na njegovom križarskom pohodu. Prema njegovoj priči, onih je sedam brodova koje su unajmili trgovci s nadimcima željezo i svinja uplovilo u oluju i dva su broda naletjela na otočić ispred Sardinije. Nitko nije preživio sta dva broda. Steven Ranciman o sudbini preostalih pet brodova piše Pejde brodova koji su preživjeli Oluju našli su se ubrzo nakon toga okruženi Saracenskim odredom iz Afrike. Putnici su saznali da su tamo odvedeni prema dogovoru kako bi ih se prodalo u ropstvo. Odvedeni su buži na Alžirskoj obali. Mnogi od njih kupljeni su odmah nakon dolaska i život su proveli u ropstvu. Drugi, mladi svećenici među njima odvedeni su u Egipat, gdje su franački robovi postizali bolju cijenu. Kada su stigli u Aleksandriju, veći dio njih kupio je guverner kako bi radili na njegovim imanjima. Manje dio odvedene je na tržnica robljem u Bagdadu i tamo je 18 zatočenika postalo mučenicima jer su se odbili preobratiti na islam. Sretniji su bili mladi svećenici i oni koji su bili pismeni. Upravitelj Egipta, Al Adilo Sin Al Kamil, bio je zainteresiran za zapadne jezike i pismo. On ih je kupio i zadržao ih kao prevoditelje, učitelje i tajnike i nije ih pokušavao preobratiti na svoju vjeru. Oni su ostali u Kairu u ugodnom zatočeništu i na kraju je jedan svećenik pušten, te mu je dopušteno da se vrati u Francusku. Taj pušteni svećenik stigao je u Francusku i ispričao ovu priču. Nakon toga mu se gubi trag. Ona dva trgovca koja su uredila prodaju djece i drugih hodočasnika, kasnije su možda bili trgovci koji su planirali oteti cara Fridriha II. i predati ga Saracenima. Ta dva otmičara uhapšena su i pogubljena. I tako je prema kronikama završena priča o djeci križarima i svima onima koji su s djecom krenuli prema svetoj zemlji. 2. listopada 1187. godine vojska egipatskog i sirijskog sultana Saladina osvojila je Jeruzalem. Nepuno stoljeće prije, 15. srpnja 1099. Jeruzalem su osvojili vojnici prvog križarskog pohoda. U dva križarska pohoda, trećim i četvrtom, križarske vojske pokušavale su preoteti Jeruzalem oba puta nisu uspjele. I papa Inocent III znao je da djeca neće biti ta koja će uspjeti vratiti Jeruzalem pod vlast kršćanskih vojski. Kodine 1215. Inocent III pokrenuo je novi križarski pohod. O njemu će biti riječi u sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Hrve Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S obzirom na situaciju kakva je vladala nakon triumfalnog početka križarskog fenomena i uspjeha prvog križarskog rata do ovog vremena, odnosno do kraja 12. stoljeća, početka 13. stoljeća, prilike su se bitno promijenile ponepri prije u teritorijalnom smislu, a s druge strane to bitno smanjivanje prostora koji je bio pod kontrolom križara, odnosno Franaka, kako i sami sebe nazivaju u ondašnjim pisanim, izvorima je prouzročilo i međusobne sporove, borbu za ostanak za prevlas nad bitno smanjenim teritorijem. Presudnim se u tom smislu pokazao neuspjeh Trećega Križevskoga rata koji jednostavno nije uspio vratiti ono što su križari izgubili nadiranjem Saladinovim Saladin je čak onda nakon toga uspio još dodatno proširiti muslimansku kontrolu, tako da je zapravo križarsko područje, križarske stečevine se sada nalazilo u samu obalu, dakle nekoliko važnih uporišta, poput recimo Akre ili Akona, koje je postao središnja baza i, kao što se pokazalo ostalom i u ovome križarskom ratu koji je tema današnje emisije, također onda recimo Tir, Sidon, Cezarea, koja je u rimsko doba bila i važno središte rimske uprave. To je bilo nekoliko glavnih uporišta na samoj obali, potom nešto utvrđenja unutrašnjosti. Jeruzalimski kralje je još formalno nadzirao i dvije zavisne knježevje, odnosno Tripolsku grofoviju i Antiohijsku knježevju, ali to su područja također bila bitno suženo u odnosu na prethodno razdoblje. Samo Jeruzalemsko kraljstvo je također prolazilo kroz svojerusnu krizu. Nasljednici nakon Amalrika I su bile ipak žene, i to malodobne, udavane za moćnike koji su potjecali iz toga križarskog kruga. U ovome vremenu je najuticajnija osoba, dakle početkom 13 stoljeća, kako je ispalo onda i kralj Jeruzalema, ali u ime zapravo okolnosti što je bio u braku s prethodnom kraljicom Marijom Montferatskom, a nakon toga kao i regent vlastite kćeri Izabele II. Ivan Brijenski Jeruzalemsko kraljevstvo nastalo je 1099. kada su vojske prvog križarskog pohoda osvojile Jeruzalem. Prvi kralj tog kraljevstva bio je Balduin I, jedan od vođa tog pohoda. Do petog križarskog pohoda Jeruzalemsko kraljevstvo znatno se smanjilo i njegov glavni grad više nije bio u njegovom sastavu. Jeruzalem je bio u muslimanskim rukama. Središte kraljevstva bilo je u Akri. U naponu snage to se kraljevstvo protezalo i na drugu obalu rijeke Jordan. Do petog pohoda ono se smanjilo na obalni pojas koji se prostirao od Džafe na jugu do Beiruta na sjeveru. Godine 1210. titularni kralj Jeruzalemskog kraljevstva postao je Ivan Brijenski, osiromašeni francuski plemić. On je do titule došao ženitbom. 14. rujna 210. oženio se Marijom, kraljicom Jeruzalemskog kraljevstva. Za kralja okrunjen je u listopadu te godine. Marija je umrla 1212. i Ivan je postao regent svoje malodobne kćerke, Jolande brijenske koja će naslijediti krunu Jeruzalemskog kraljevstva kao Izabela II kao titularni kralj Ivan kojeg opisuju kao ambicioznog, tjelesno jakog i vještog jahača koji je bio dovoljno pismeni da piše trubadorske stihove, morao je braniti to maleno kraljevstvo. Dan Jones u knjizi Križali piše Obrana Ivanovog kraljevstva izvan razdoblja križarskih pohoda bila je posao vojnih redova, templara, hospitalaca i novog njemačkog reda osnovanog tijekom opsade Akre 1191. i znanog kao teutonski vitezovi. Obilno financirana od mnogih zapadnih dobročinitelja, svake ta skupina mogla okupiti oko 300 izuzetno discipliniranih vitezova i nekoliko tisuća narednika, i oni su održavali najbolje dvorce na strateškim lokacijama u kraljevstvu. Najviše je oko privlačio golemi vojni tabor hospitalaca sagrađen na pola puta između Homsa i Tripolija, znan kao Krak de Chevalier, koji je mogao udomiti između svojih debelih koncentričnih zidove i 2000 vojnika. Združena snaga i elitna obuka tih vojničkih redova davale savršeno dovoljnu snagu za rutinsku obranu kraljevstva, posebno ako se ima u vidu oslavljena država i Sigurna obrana Jeruzalemskog kraljevstva nije bila dovoljna. Prvo, Jeruzalem nije bio u njegovom sastavu i drugo, dok je Egipat bio u muslimanskim rukama, Jeruzalemsko kraljevstvo nikada neće biti sigurna. Kao što sam već naznačio, on se morao isto boriti za svoj vrstan uticaj među velikašima u samom Jeruzalemskom kraljevstvu, koji su bez opći cilj koji uvijek postojao, borba protiv muslimana, ipak nastojali poneprije učvrstiti svoje pozicije. Očekivali su u želji da se prilike promijene, novi križarski pohod, a s tim u vezi upirali su svoje poglede prema zapadu da kako poneprije prema papinstvu kao glavnom inicijatoru svega toga. S druge strane je njima barem neko vrijeme išlo na ruku okolnost što nakon Saladinove smrti 1193. godine ta novo pronađena snaga muslimanskih pozicija u dinastiji Ayubida, dakle koja je vladala Egiptom i Sirijom, ipak bila neko vrijeme u nevolji. Naime, nakon Saladinove smrti, njegovi sinovi su se počeli sukubljavati oko utjecaja, oko prevlasti. U to se uplao i njegov brat Al Adil, koji je na posljedku, koristići jednog nečeka protiv drugog, sebe promovirao Uzevši samo naslov isprava 1200. Te, sultana Egipta e, i Sirije, a onda zaista je uspio do 1202. godine i sebe postaviti kao nasljednika pune vlasti, kako je neko čimo i sam e, Saladin, te pozicije da kako je trebalo dodatno učvršćivati i on je stoga toga bio tekako sklon s, s križarima nije bio spreman otrpjeti novu navalu križara, opasnost četvrtog križarskog rata na njegovu sreću je minula i prije nego što se pojavalo u punini, zato što su križari zalutali, recimo to tako, prema Konstantinopolu u pripremi napada na muslimanske pozicije, tako da je tu mogao kupiti vrijeme, a taj plan svevrstnog detanta prema križarima je prigodice bio onemogućavan e, okolnošću što sami križari nisu bili uvijek spremni. Na to poznate su njihove navale, recimo, na važna uporišta koje su imali aj u Bidi u Nila. S jedne strane na rozetu, recimo, 1904. godine, rozeta koja je bila u zapadnom dijelu delte i Damijete koja je bila u istočnom dijelu Delta 1211. zapravo te 2011. godine, nakon neuspješnih tih navalnih pomorskih prepada, je isklopljeno novo. Primir je na šest godina. Godine 1198. Papa Inocent III. odlučio je pokrenuti novi križarski pohod. Okupljena vojska bila je uglavnom iz Francuske i u ljeto 1202. ona se okupila u Veneciji. Već tad su počeli problemi. Okupljena vojska imala je samo trećinu najavljenih vojnika. Zbog toga su slijedili novi problemi. Cijenu naručenih i dogovorenih brodova za prijevoz do Egipta, novog cilja križarskog pohoda, francuski križari nikako nisu mogli platiti. I 90 godina star, mletački dužd Enrico Dandolo predložio je križarima ovaj dogovor. Oni će Veneciji pomoći zauzeti Zadar, ključni grad na istočnoj obali Jadrana a Venicija će za zaustaviti naplatu potraživanja, dok ono ne bude naplaćeno ratnim plijenom. Križarski pohud, koji je tako počeo, završio je osvajanjem još jednog kršćanskog grada, Carigrada ili Konstantinopola. Dan Jones piše. Kroničer ponosni Grk Niketa Honijat, gledajući kako njegov grad pada, bio je zapanjen strašnom banalnošću pada. Nije bilo božanskih znakova, napisao je. Nije bilo krvave, kiše ni vatrenog kamenja koji bi padali s neba. Bilo je samo puno zločina. Na dan kad je grad pao, pljačkaši su se uselili u kuće u svim dijelovima grada. Opljačkali sve u njima i ispitivali stanare o sakrivenom blagu. Neka su tukli, prijetili su svima. Silovanja, pljačke, paleži, svetogrđe bili su posvuda. Stotine svetih relikvija, uključujući mrtvački pokrov u koji je bio umotan krist, sačuvan u glavu njegova brata i ruho djevice Marije, svi su oni uzeti kao plijen. Među blagom koje su uzeli venecijanci bila su i četiri brončana kipa konja, izrađenih u drugom ili trećem stoljeću nakon krista, koji su ukradeni na hipodromu i poslani u Veneciju, gdje su još uvijek ponosno izloženi na bazilici svetoga Marka. Konijet je vidio svoje upropaštene susjede koji su uokolo stajali pepeljaste puti, lica, nalikna mrtvačka, njihove oči podivene krvlju koje su puštale više krvi nego suza. U Aisofiji prostitutka iz križarskog tabora sjedila je u patrijarhovoj stolici i plesala oko oltara. Glavni grad Bizanta je pao, s njim je nestalo i grčko carstvo. Pohod koji je završio uništenjem moćnog kršćanskog carstva na istoku nije postigao ništa od onoga što je planirao papa Inocent III. Da pače, još je pogoršao situaciju. Sramota pljačke i osvajanja dvaju kršćanskih gradova nije se lako mogla zaboraviti. Ali ta katastrofa nije ugasila žar prema uzimanju križa. Taj žar je bio održavan i podržavan poneprije nastojanjem papinstva. Papinstvo je uvijek bilo spremno davati nove poticaje, slati propovjednike, legate koji su se onda brinuli za to da taj žar ne bi uminuo. S druge strane, treba imati na umu da sama križarska ideja je bila ipak u ovo vrijeme još prilično živa po sebi. Dakle, ona je, može se reći, kolala među različitim društvenim slovima koji su smatrali da na taj način ispunjavaju Božu volju, u borbi protiv toga općega muslimanskog neprijatelja. Jasno, iz današnje perspektive i načina koji se propovjedao takav pohod, načina koji se govorilo o inovjercima, o muslimanima, ne bi se mogao smatrati prihvatljivim, najblaže rečeno, ali to je bilo uobičajeno za ono vrijeme. I ta prožetost je dobrim dijelom imala i posljedicu u činjenici da su ljudi onda zaista bili spremni na ostaviti sve što u datnom trenutku imaju i rade kako bi krenuli, a s druge strane imala je uzrok u osobitoj prožitosti ljudi onoga vremena općenito duhovnim i vjerskim. Dakle, nekako su ta prepletanja uvijek bila tu, uvijek trajala. Može se čak i reći da vrsta neuspjeh vodstva u tim vojnama je dodatno onda poticao Ljude da pokažu s jedne strane da mogu ispraviti greške iz prošlosti, dakle kada je u pitanju velikaški sloj, kada je u pitanju taratničke elite, i s druge strane među onima koji nisu pripadali toj eliti, dakle velikoj većini stanovništva onoga srednjuvjekovnoga društva, da mogu ispraviti ne samo te pogreške ovih moćnika nego pokazati da su bolji od njih uz Božu volju, uz Božu pomoć jer ako nešto Bog želi to će biti ostvareno. Sredinom 12. stoljeća križarski pohodi više nisu bili ograničeni samo na svetu zemlju, na Bliski istok. Na Baltiku pokrenut je kršćanski pohod prema Poganima, a na Pirenejskom polotoku rat protiv muslimanskih vladara na jugu postao je križarski pohod. Početkom 13. stoljeća Inocent III. pokrenut će krvavi pohod protiv Katara, čistih, vjerske sljedbe koju je katolička crkva smatrala herezom. Dan Jones ovako opisuje osnove katarskog vjerovanja. Katarizam je bio kršćanski dualistički sustav vjerovanja koji je smatrao da kao što postoji dobri bog, postoji i drugi, zli stvoritelj koji je identificiran ili kao Sotona ili kao starozavjetni bog. Dok je dobri bog odgovoran za sve duhovno, okrutni i griješni materijalni svijet bio je dijelo Sotone. U središtu katarskog vjerovanja bila je odvratnost prema ljudskom tijelu. Teološke implikacije tog vjerovanja učinile su nemogućim da Katari vjeruju da je Isus Krist mogao biti živuće utjelovljenje dobroga Boga. To je također učinilo nemogućim i Eucharistiju. Na trećem Lateranskom koncilu održanom u Rimu 1179. Katarizam je opisan kao odratna hereza, opačina, greška i grijeh. Ta osuda nije smanjila broj katara koji su uglavnom živjeli na jugu Francuske. Tamo su uglavnom uživali potporu niza nižih plemića, a najmoćniji plemić tog područja Raimon VI od Tuluza, praunuk jednog od vođe prvog križarskog pohoda, također nije namjeravao ništa poduzeti protiv katara. Do 1208. Inocent nije mogao Katarima ništa. Ali onda je jedno ubojstvo promijenilo sve. Inocent je Raymondu poslao svog legata, Petra od Castelnoa. Legat i Raymond žestoko su se posvađali, ali moćni plemić i dalje nije namjeravao napasti Katare. Sljedećeg jutra Petar je krenuo na put i tamo ga je presreo jedan od Raymondovih vitezova i ubio ga. Šest je tjedana trebalo da vijesti ubojstvu dođu do pape u Rimu. Inocent je odmah pokrenuo akciju okupljenja križarskih snaga protiv Katara. On je proglasio opasnijim od Saracena. Govorio je da su izopačitelji naših duša također sad postali i ubojice naših tijela. U lipnju 1209. križarska se vojska protiv Katara okupila u lionu Pohod protiv Katara koji će potrajati do 1229. bit će čak okrutniji od prvog križarskog pohoda. Dakle drugi i treći križarski rat nesumnjivo su vodili monarsi, i to najuticajniji monarsi onoga doba. Četvrta križarska vojna upravo zbog ubiti neuspjeha ovih prethodnih više nije prizvala te okrunjene glave, barem ne one najistaknutije. Peta križarska vojna je ipak uspjela privući i jednog europskoga kralja, dakle to je bio ugarsko-hrvatski kralj Andrija. Drugi ostalo su ipak bili poneprije velikaši, a treba imati na umu da se onda, kada su križari i prispjeli postupno u svetu zemlju, cijelom tom pohodu bio pridružio i jeruzalanski kralj Ivan Brienski. Mehanizam novačenja je bio istovjetan prethodnim razdobljima. Papa je posebnom enciklikom okružnicom pozvao u križarsku vojnu njega, riječ je o Inocentu III., je tištalo to što križarska vojna, dakle, svojvrsno njegovo čedo koje je trebalo razriješiti mnogo toga, je završilo u biti katastrofom, jer križari nisu osvojili muslimanska oporišta, niti su pomogli sve toj zemlji, nego su osvojili jedan kršćanski grad, zapravo dva kršćanska grada, uključujući i Zadar, kako padom Konstantinopola su se prilike i bitno promijenile papa, je onda namislio i da, zahvaljujući evo možda i toj latinskoj državi, latinskom carstvu, će se olakšati onda budući napad na muslimanske pozicije. Dakle, to je s jedne strane bio sovrsni dug koji je osjećao, s druge strane i kričarska vojna protiv albigenza, albiža, dakle, tih katarskih heretika kako ih je službena, katolička crkva Žigosala, također je loše završio, mislim, on jest završio onim uspjehom i uništenjem Katara. Međutim, zapravo se i to u mnogome pretvorilo u borbu za moć i naganjanje za posjedima poneprije francuskih velikaša. Dakle, ni time papa nije mogao biti osobito zadovoljan. U takvom ozraću s obzirom na postojeće, Želje I tu potrebu da se Jeruzalem vrati pod križarsku vlast, treba se gledavati onda i papin poticaj tom ciklikom Kvija Major iz 1213. da se pokrene novi križarski pohod. Inocent III. bio je ljud zbog načina na koji je proveden četvrti križarski pohod, ali bio je nemoćan. Letački dužd Enrico Dandolo, koji je bio dovoljno mudar da odbije ponuđenu krunu prvog latinskog cara u Carigradu, napisao je Inocentu pismo u kojem mu je dao svoju verziju događaja. Dandolo je napisao Inocentu da je postao križar kako bi se borio za Isusa Krista i rimsku crkvu i tvrdio je da je sve što je napravio od početka gradnje flote za prijevoz križara do uništenja Bizanskog cara sla služilo tom cilju. Innocent je bio ljut, ali bespomoćan. pohod koji je trebao uništiti Ajubide i njihovu državu u Egiptu i Siriji, samo je tu državu ojačao, Dan Jones piše. Dok je car i grad gorio Aleksandrije je ostala netaknuta, dok je Damask, prema islamskom kroničaru Abu Shami, uljepšan mramorom opljačkanom iz crkvi u carigradu i prodanom muslimanskim trgovcima na sirijskim i egipatskim tržnicama. Istina križari su sada imali mostobran s kojeg su mogli pokrenuti napade na Sirijsku obalu, ali usprkos prolivenoj krvi i potrošenom novcu, križari nisu uspjeli čak zaprijetiti Egiptu kamoli Jeruzalemu. Sve je to potaklo inocenta da krene u organiziranje novog križarskog pohoda. Ova je trebao izravno udariti u Egipat. Tu su, kao što sam već naznačio, kratko bili na dijelu isti mehanizmi, dakle, davanje oprosta, obećavanje različitih povlastica križarima, od toga da je za njihovu imovinu jamčila crkva, da sva dugovanja koje su imali bi bila stavljena pod maratori a čak ako su dugovali židovima, onda bi im ta dogovanja bila oproštena. Papinstvo je u ostalom zahtjevalo i bilo samo spremno pridonijeti određenim sredstvima, zahtjevalo je od drugih onih koji to mogu da pridonose. Dakle, zaista se, kao i u prethodnim slučajevima, kada je to bilo relevantno papinstvo, pogotovo kada da kako je u pitanju Inocent III. pokazao doraslim tom zadatku i još dodatno kako bi se osnažilo sve to na tom važnom Četvrtom Lateranskom koncilu u 1215. godine u posebnom zaključku ad liberandam je ponovljeno sve to što je bilo i dodatno osnaženo što je bilo već izneseno u toj papinskoj ciklici, kako bi se pripremio teren za početak križarske vojne. U vremenu je papa i slao propovjednike, slao je svoje legate, recimo legatu u Francuskoj, Robert Curson je imao važnu ulogu u privlačenju francuskih velikaša, bilo je onih koji su imali važnu ulogu u Njemačkoj, poput recimo Olivera pader koji je bio i biskup Paderborna i glavna osoba u njemačkim zemljama koja je propovjedala, još neki koji su to činili u sjevernoj e, Italiji. Dakle, zaista se opet pojavila ta i aktivirala ta mreža, propovjedna mreža koja je širila križarsku ideju. Tu na posljedku neki su bili uspješni i manje uspješni, recimo već spomenuti legat Robert Curson nije baš se pokazao naročito uspješnim, s jedne strane su se francuski prelati žalili na to da on sebe ipak postavlja u malo višu poziciju nego što su oni smatrali da ima, pa da je malo i krnji autoritet. Pritužili su se papi na tom četvrtom lateranskom koncilu. Papa se onda ispričao za, evo, možda pretjernu gorljivost svoga legata. Tako da na posjetku francuza velikaša nije bilo previše. Bio jest određen kontingent, ali ne puno. Engleska jest dala također svoj kontingent, međutim nije bilo okrunjenoga vođe, dakle vladara koji bi vodio, pa su bili ovako, što se tiče neke unutarnje kohezije, dosta disparatni. Tako da Englezi ovoga puta, za razliku od trećeg križarskog rata, nisu bili u fokusu. Godine 1213. Inocent III. bio je spreman za početak planiranja novog križarskog pohoda. Iz četvrtog je izvukao povuku. Od početka do kraja planiranja najvažniji posao obavit će on i crkva koje je on na čalu. Ključna za pokretanje pohoda bila je propaganda. Ljude je trebalo potaknuti da ostave život koji su vodili, i krenu u rad. Ključnu ulogu u tome imali su propovjednici poput Oliver i Kelna koji je 1214 počeo propovedati odlazak u pohod. Dan Jones opisuje što se dogodilo za vrijeme njegove propovjedi u bedumu u friziji. Ni jedan dobar propovjednik križarskog pohoda ne može obavljati svoj posao bez pomoći znakova i čuda. I jedan od razloga zašto je Oliver bio tako uspješan jest to da se kada je propovijedao činilo da se elementi okupljaju iza njega. Kad je krenuo propovijedati u bedumu, čudan se oblak pojavio na nebu. Oliver je kasnije rekonstruirao taj događaj u pismu grofu od namura, oblak je sjao, rekao je i na njemu je bio bijeli križ onda je došao još jedan križ iste boje i oblika, treći se veliki križ pojavio između i iznad ova dva koje na sebi ima oblik ljudskog tijela, visokog poput muškarca, nagog. Njegova glava ležala je na ramenima i njegove ruke nisu bile iskružene prema naprijed već podignute prema gore. Bili su jasno vidljivi čavli koji su virili kroz ruke i noge. Prva koja je primijetila taj oblak bila je 11-godišnja djevojčica. je izazvalo ushit među okupljenima. Takvi događaji bili su bitni za propagandu pohoda. Priče o njima mogli su potaknuti ljude da krenu u ratu. Na tome rubu sjeverna Francuska, kranji zapad Njemačkog carstva, bilo je onih koji su evo, primili križ bili zainteresirani, poput recimo grofa Vilima Holandska, koji je vodio onda Holandžane, Frižane, njemu se pridružio i taj vođa engleskog kontingenta vitski grof George. Oni su išli malo drugčim putem, dakle, kao što je to već bilo utvrđeno u Trećem Kržetskom ratu, išli su Atlantikom pa do Lisabona i odatle su se onda uputili prema Svetoj zemlji. Ova druga linija koja je išla, dakle, iz Njemačke, iz Svetoga Rimskoga carstva, također onda i Vojvoda Leopold VI. austrijski, išla je jednim dijelom kopnenim putem, pa zapravo prema Splitu, su se priključili vojsci koje je vodio Andrija drugi ugarski. Dakle, on je raspolagao, čini se, sa solidnim četama, dakle, vjerojatno negdje oko 5000 vojnika, ukupno 1000 vitezova, oko 4000, recimo, pješaka. On je... Kako bi to i ostvario, zapravo se nasljedovao na ono što, na što se već bio obvezao i njegov otac Bela III. Dakle, tu je papa iskoristio tu činjenicu što su neki već imali, može se reći, sovrstvan dug. Andrej II. tako morao ispuniti zavet vlastetoga oca i kada je uzeo križ 1215. godine. Također je bio i nekako u igri i Fridrik II. Sicilski, međutim s njim je priča zaista specifična. Kako god bilo, i on je također uzeo križ i bio spreman napokon zato što se njegov otac Henrik VI bi obvezao a nije uspio do kraja provesti tu vojnu, umro je putem, iako treba reći da zahvaljujući tim četama iz Svetoga rimskoga carstva, Njemačke, sve njemačkoga carstva, su ipak 1197. do 1198. godine bile čak i osnažene pozicije križara u Svetoj zemlji. Dakle, zahvaljuju tom su uspjeli i preoteti neka podruž, poput recimo Sidona od muslimanske vlasti, dakle bile koristi od toga. To su u biti glavni bili akteri, s time da Andrija II., budući da je bio jedini vladar, jedini kralj, je sebe uvijek promovirao kao vođu toga pohoda i može se reći da donekle i jest bio to, iako na početku se pojavio i papinski legat Pelagije koji je onda preuzeo službeno vodstvo, nekako zapravo nedugo nakon što je Andrija odlučio otići Svete zemlje. Kada su u pitanju križarski pohodi, nekada su sinovi morali ispunjavati obećanja ili vraćati dugove otaca friedrich II. Štaufovac, njemački kralj i car svetog rimskog carstva, dobio je nasljeđaj da će ispuniti obećanje svog oca, također njemačkog kralja i cara Henrika VI. Da će krenuti u križarski pohod. Henrik se spremao na pohod, ali je 1197. godine, star 32. godine, umro od Malarije u mesini Kada je Henrik umro, Fridriho je bilo samo tri godine. Iako ga je car već dvije godine okrunil za njemačkog kralja u Frankfurtu, Put do kraljevske carske krune bio je težak. Na tom je putu trebao i pomoć pape, a onga je 1212. kada je ponovljeno Fridrihovo krunjenje za njemačko kralja i 1220. kada je u crkvi Svetog Petra u Rimu Fridrih okrunjen za cara, svaki puta posjetio na obavezu odlaska u svetu zemlju. Fridrih će izbjeći odlazak u peti križarski pohod, htio učvrstiti svoju vlast posebno u Italiji. Andrija II. Arpadović neće uspjeti izbeći tu obvezu koju je preuzeo još njegov otac, ugarsko-hrvatski kralj Bela III. Da stvar bude ozbiljnija, Andrija je čak i uzeo novac za taj pohod. Paul Engel u knjizi Kraljevstvo svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske od 895. do 1526. piše... Kralj Emerik umro je u rujnu 1204. Kratko prije toga, 26. kolovoza, dao je svog trogodišnjeg sina Ladislava III. okruniti za kralja i imenovati svog brata vojvodu Andriju za regenta. andrija čini se naslijedio nemirnu prirodu vojvode Almoša, koji je bio njegov prap pradjed. Iako mu je Bela III. dao veliku svotu novca kako bi predvodio križarski pohod u svetu zemlju, on se umjesto toga okrenuo protiv brata, od kojeg je osigurao prepuštanje Hrvatske i Dalmacije. Dva se puta čak i pobunio protiv svoga brata Emerika, kako bi osvojio kraljevsku krunu. Čim je postao regent, Andrija je počeo sebe smatrati kraljem i brojio je dane svog kraljevanja od dana Emerikove smrti. Zato i ne iznenađuje da se Emerikova udovica Konstanca od Aragona počela osjećati nesigurno i pobjegla sa sinom u Austriju. Dijete kralj umrlo je 7. svibnja 1205. Nakon što je ono pokopano u Osekeš-Fehervaru, Andrija se okrunio za kralja 29. svibnja. Andrija je uspjela skoro 20 godina odgađati odlazak na križarski pohod. Godine 1217. ipak je morao s vojskom doći u Split i od tamo će se on otisnuti prema svetoj zemlji, govori dr. Hrvoje Gračanin, socieka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Četvrti križarski rat je već dao sasvim jasno tu ideju koji bi trebao biti pravi cilj novoga križarskog pohoda. Dakle, bez obzira na to što to nije ostvareno, što su zaposjeli Konstantinopol, ali i nakon toga su križari, križarsko vodstvo, razmišljali o tomu kamo udariti, gdje bi taj udarac najviše bolio muslimanske arbide i zaključili su da je to Egipat. I već su primijetili, to je bilo vidljivo temeljem iskustava trećeg križarskog rata, da bez e, mogućnosti da prekinu dotok snaga iz Egipta, križarske pozicije u svetoj zemlji su dugoročno neodržive. Dakle, ako žele preosvojiti Jeruzalem i zadržati ga, moraju neutralizirati Egipat. Tako da je Egipat postao taj novi cilj udara i tu nisu križari Pogrešili, dakle, strateški je to bila važna i razborita odluka, jer i te snage koje su onda napadale križaske pozicije ili u presudnim e, trenucima davale pojačanje, ako bi e, same muslimanske pozicije bile ugrožene, su dolazile upravo iz Egipta. Dakle, niti ta sirijska područja, niti sjedeno-mezopotamijska, područje koji su također bila pod kontrolom Aljubida, nisu pokazivala takvu snagu, imala takvu uh, mogućnost da evo oponiraju do te mjere križarima. Dakle, odabir Egipta je bio uh, svrhovit i uh, s tim u vezi su onda razrađeni planovi. To je uh, značilo da će ili direktno udariti pomorskim putem na Egipat, ili možda kopnim putem. Pomorski put direktni se, s obzirom na ova prethodna i već spomenuta iskustva napad na rozetu i Damjetu činio ipak nedovoljno. Dobro već i toga što su te križarske vojske, dakle, koje nisu bile objedinjene, pristizale postupno. Jednostavno nije postojala neka baza odakle bi onda mogle krenuti u takav pomorski prepad, dakle, činilo se sasvim razumnim da se krene kopnenim putem, dakle, središte kao što je već bilo naznačeno, je bila Akra, odnosno Akon, odakle su se križari okupljeni, onda mogli uputiti na jug. I da kako, prvo što im je stajalo na putu je bila da mjetem. Početkom 13. stoljeća, Damijeta je bila jedan od tri najznačajnijih grada u Egiptu. Jedini veći gradovi bili su Aleksandrija, koja je bila zapadna od Damijete, i Kairo, koji je bio oko 200 km uzvodno nilom od Damijete. Njezina veza sa kršćanstvom nije bila značajna. Postale su priče da je Mojsije pod rjetlom iz Damijete, te da je tijekom svojih putovanja u nju stigao Isus Krist sa svojom majkom. Križari nisu pred Damijetu došli zbog tih priča, ona je bila bogata luka u kojoj se trgovalo žitom, vinom, uljem, balzamom te obiljem začina. A Damjeta je bila i ulaz u Nil, a dalje se tom rijekom moglo doći do Kajra. Tko nadzire Damjetu, nadzire Egipat. Zato su križari u ljeto 1218. došli do tog grada. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Stela Keles, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, 2021. godina.